La ilahe illallahu wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammeden abduhu wa rasuluhu thumma amma ba'du Te jitha falendrimat dhe luvdatha janë vetëm për Zotin ton Allahun Jelle fi'ola ndërsa salavat dhe salamat përshëndetet më të mira mbi pejgamberin e fundit Muhammed Mustafan alayhi salatu wassalam bi shoktet i besnik, mbi familjen e tij të ndershme dhe çdo musliman i ciljen djekë rrugën e ti me të mira dherën e ditën e fundit të kësaj bote Të ndëruar gjëmatli dhe të ndojmë disa minutët për a khutbës e gjëmas që shflëtojmë diska nga libri Allahut subhanehu vëtjala duke i shëshruar komendit e ulemave komendit e djetarve që të nështojmë fornizimin ton për ditën me takimin Allahut të bareke vëtjala Kemi ngellë të kësurja e një qine katër suratul hume zë ku përmendëm në gjumane kaluar, diçkan nga filimi kësaj sureje, dhe përmendëm se kjo sure është e tëra kërsnim, <clears throat> kërsnim nga vetë zoti gjellë gjellë -Gjell -Gjell luhu. Andaj përmendëm se nuk ka sure të cilën Allahu të pare kjevojtala zakon që me siel, vetëm se e përzin kërsnimin me premtim, nësa në këtë sure nuk zhem premtim, veç kërsnim. Andaj duhet të marë seriosisht, Sepse Allah u gjele gjelelu e ka vequ një sure Edhepse e shkurëtër me nan ajete Porse e tërra ashtë kërsnim E tërra ashtë do më thonë Shprejhje mjerimit dhe shqëtsimit për dënimin Dhe përshkrim i dënimit të olësishëm Për atëj cile ka bo veprën e shëmtuar të përqeshjes dhe përgojimit A do të të vazhdojnë amirejnë Allah u të bare kjo e tëra Ti të përmendim edhe disa prej Do më thani dhe sa ti kanë përmend jetarë në këtë surë, qoftë Allahu te bareke ve teala, bismillahirrahmanirrahim, veilul likulli humazatil lumaza alladhi jama'a malan wa addada yahsabu anna malahu akhladah kallal yunbadanna fil hutama. Kjo surë ka përmendur dietarët se ka dhënë një pasqyrë më të qartë për atë se Allahu gjele gjeleluhu nderi në njerëzve ka bo të të ruajtur Nderi njerëzve është i paprekshëm Autoriteti njerëzve Morali të tëre, familet të tëre janë të ruajtura me fe Madje, Zotë i onë të bare kjeve të jara Ka lejuar që njeri ju më le të cilëson në dikan me pabesim Se sa të cilëson me amoralitet. Në ai Kur'ani Zoti i Onë të Barukë dhe të Teala nuk ka pru ndonjë shtrëngim më trond se sa shtrëngimi për atë i cili don mi thon dikujt se ke Andaj vë amoralitet. Në Allahu te Barukë dhe të Teala më nuk more kacek se ai i cili e akuzon dikën në nder i thot ti ke vë amoralitet, ti ke vë zinë. Duhet misjellë katër dëshmitar Jo katër njerëzi Allah u thot erbaat e shuhede Katër dëshmitar Ka dalim mes katër njerëzve mi mledh që atinu dhe atë qëtu Edhe thuni si qëki ka bozina Dhe katër dëshmitar Zoti Gjeli Gjelalu Katër dëshmitar do më than Një njeri i musliman I rritur I devotshëm kur s'ka rrejt E ka parë asin me syte vetë Dhe pranën vullnet lirë Me dëshmu para gjikatës Jo, një i tilë Katër Andaj ulemat kanë dhanë O shumë e fështirë mi mledhë këto Ti mund është me gjithë Një devotëshëm musliman I ruajtur për vetë vetën Nuk karna i të kurë Por nuk dëshmonaj Kjo është ajo komplikimin E ka shtrëngu Allah u të bare kjo e tjara Por që në arsye ka bëhë këta Për atë se ndere të njerëzve janë të shenjita Ti malet mund është me dhënë dikujnë a ke gabu që to Në mendim Ti mund është me i me shkëmbi mendimet Ti mund është me ahedhë posh dikujt mendimin Po zguzon me aprek ndere Zguzon me aprek familje Ando e allohu gjele gjelelu e sili kusht Dhe ndërsa këtë sure sili wejl Kuku për tyje Mjerë për tyje i cili përqesh dhe i përgëjon dhe i shtyp nderet e njerëzve on dhe Allahu xhalljalaluhu gjele në surën al-hujurat në surën al-hujurat kur e përmendi për gojimin dhe shkelën e nderave të njerëzve çka tha wala yaghtab ba'dukum ba'dha dhe mos ta marrën gojë për gojim njëri tjetrit a doni ju me hangër mishin e njëri prej ju me të aprurit në xhenaze a do me të meti prua tyë Lugët edhe pirunat Aja hanë gjenazën Thëtë Allahu Gjiluala Fekerihtu mo Se kini me rak Se kini me rak ti me thonë A shkojmë minë restoran Hajmë gjenazë Njerit Allahu Gjiluala tha, është një vej për që e bëni E bëni ju E bëni njerëzit Ajo është një soj Si me angër mishin e gjallë Cila është ajo Me përgojue Me përgojue Me folë përdikanë Andaj kjo sure tha Abdullah ibn Abbasi në komentin e kësaj sure Wailu likulli humazatin lumazatin tha fjalë Allahut më për çdo njeri i cili është humazë tha është për çëllim për gojuesi ai cili do të molën shtitë gojën e tij çdo emër skota i kufi apo skota i kufi sigurisht që është i njohur një popull po kjo është edhe fjalë E ulemave se gjuha nuk ka, nuk nëzakur kon Abo, nuk nëzakur kon Shumë pjesë trupit tonë janë të formuara me kocka Abo, me ja eshtra E gjuha se ka këta Por ka një zoti cilë e përcjelë dhe thotë mësfëll Mësfëll Se atë e cilë e është ba, sotë pa kocka është ba për me përmendë Allahun Jo ja mi përgoju njërzit Andë Allah u gjelë gjelalu në Kur'an e shumëtoj këtë punë Dhe e quajti ngrënje e trupit të vdekur njanit pjuve Sikur që na e urrejna me hang një trup të vdekt Kështu duhet me urrejt me e përmejnë di kanë Dhe kër jemi këtu të përgojimi Sahabët e pengamberi sallallahu aleyhi sallem Kër e dhe gjuha pengamberi aleyhi sallatu sallam duke folë për përgojimin Dikush prejtë pranishme dhe tha ja Rasulallah Ara ejte inkene Ara ejte inkene Fihime e kul Që ka thujë e Rasulullah nëse që ajo që ka unë e thamë për atë vëbavin Ajë për një me e ka Që më thomë, filan, alani, a e ki pa që aki shbabe Në sahabi thajë ja e Rasulullah Nëse unë e thamë, filani ka bo që shtu Edhe ajë për një me e ka bo Për një me e ka thonë Që ka thapin nga mbiri se selle Tha nësaj për një me e ka thonë Dhe për një me e ka bo Dhe tje përmenë pas shpine Dhe tje përmenë pas shpine Tha që kjo o gibet Tha e nëse trilon Atër kebo iftira Ajo qëtër mesele Nëse ti rren Ti trajtojës si rëna cak Si triluës si, si ati cili injet njerëzve biftane Iftiraja Nërsa nëse a e vërtet Që atër kebo iftira Amo nëse ti thu Filani ka thonë qështu, qështu qështu Por e zbukuron në atë formë që me e shumtu ata A noj për nga mërja le i salatu Se më tha në hadith Adin që kanë zeni ma Mahmedi Tha alai salato e selam Njerëzit më të mirë Ta Allahu gjellë gjellë u në tokë janë Që kur të shohë i njerëz këta Ju kujtojtë zoti Ju kujtojtë Allahu Ju kujtojtë akireti E njerëz më të këqi Në tokë cilat janë Ata të cilat e cilat E cilat mes njerëzve Cilat janë miqën me, me zveti Janë dashamir me zveti E lipin një të metë Me jau shëtit në mezveti Që ti dajnë Dha këto janë njëzë matëkëci Shka njëni matëkeci cili I gjenë di veta se duon Qikur që ka thonë sallallahu alaihi sallam Për shëtanin Shëtan i blisi a jep kuroron Kur njani prej shëtanëve dvegjel Arrin me eda burin për grujës I, i dalë Një familje Shëtan i thotë hec ti Kuroron njërnën Kështu tha sallallahu a.s. Njerëzit më të këqinë tokë janë atësët shtim fitile të gjarrit mes njerëzve shka duon Ja bërë një fjalë Ja bërë një gjestë E kështu me ratë, a e pa vë që a kishë ba A e pa vë që a kishë tanë, ky me këta por re A i me këta por re Dhe me këta ka, ka dëshirë me janëzhe gjokësim Këti dhe atina A dhe besimtari me pas kujdes Për nga mirë a.s. Dhe sëram thoshtë Mos mi p Vishin tisa njerës, forqin të përdo tjerë Dhe njeri o njeri Më stojë një anë i për Folë sa du se unës ndikona, ndikosh Ja ndiku njerës matë mirë se ti Ka një folë për ajshën, radiallahu anha Djalitejtës e bubekrit ka folë për ajshën Motra e grujes për nga mërë i samë ka folë për ajshën Motra e grujes për nga mërë i samë ka folë për një gruje tjetër për nga mërë i se zellem Dhe ka hongë shkupi Eks Më stojë një një për neve Unë jam inteligent, unë jam i meqëm Mu forat së më kalojnë Të kalojnë edhe ata Qihitë se njën ti A na i kujdes, kur dikush ban prani i gipet Apo përgojën Apo shandikan Apo ofendon Apo ban me gjeste Mos lejo Se je aksioner në gjuna Je veprues në, në gjuna Andaj Allah u gjelë gjelëluhu E si e li këta në formën e kërsnimit për të rëndu këtë meselër. Tha lau të bare kjo e tjala, uajlun likulli humezeti lumeze, mjerë. Dham, ka një koment, se uajl është një lugin e gjenemit, e mbushur me jashqitjet e banorve gjenemit. Kur të mledhet gjaku, dhe ajo pjesa e cila mledhen nga trupi i njërit, edhe deli jash prejzjarit, ati mbledhët grumbull. Ka ndonë një sabrijetar, kjo u ejli. Si do qovë, në Kur'an, do më dhonë nuk, nuk gjejmë do një uh, citat të prejrë, se ajo është për qëllim, me gjitha të kontekstët është që e bajnë këtë meselë. Thotë Allah u të bare kjo e tëra, mjerë apo gjenemi është për ata i cili përqeshë dhe nga cmon njërzit, me fjalë apo me vejpra. E ditë për ditëve për nga Iqe duke kaluë Në ruk Dhe kaluën për në disa varrezave Dhe i, i takoj ta, ta dë varre Thapin nga Mirjalej Salat dhe Selam Qetosh ka janë mrejna që të në var Që të të ditë Janë të dënue Dhe kjo është prej gajbi që ka, ka qenë Allahu Gjene Gjelalu Thapin nga mesam Dhe nuk janë të dënu Për diqka të madhe që ka e zinë ju Dhe mund Këta janë të dënu për një të madhe Ama ju nuk e zinë të madhe Gjëzini të vogël Tha, ajdi një përshkendu dënu Njani për tëne I ka bajt lafët e njerëzve Kena jem shibin në mime I ka bajt lafët e njerëzve Filani kështu, alani kështu Kish pas than, a ka than, e kështu me rat Ju shko njët ati kuj qështu Vesh të bajt lafët Tha, nuk tha, a kish than, e po mirë ma se pas ka than Kujtova që ka than Anite, i bni selulli Muna fiku mëj mad në kone për nga mellit se zellem, kur folë të për njerë, i thoi ke në mezlis, a kini një be? A kini e shpikëte? Kini batë i shpikëte, a kini, ti me bo me hullumë tu këtë fjalë, derin s'kaj në në vrimën më të vogël, ki me gjithë që kur kusë i pari se ka thonë, po kia është asit dina, ku sa thotë a, a kini e, a, thu, tjetrit, a kini e shpikë, e ti thu s'pasna ni, i thotë adi tjetërit a kini e, dhe ata shtash diskutojnë edhe së në gjendë parin se kur të venet e ky prapë thot unë nuk thash, thash a kini ni së këmë thonu ne kështu fol të ipni seluli kështu fol që në hipokritat ngojnë për nga meri sallallahu aleyhi sallallahu aleyhi sallam që ki në vari pari po dënohet për qka? tha ky ka bajt lafe bajt taj pita aj të ky pita ky taj dhe i dyti tha i dyti po dënohet Se nuk është rruaj tërë prej urinës Si kur që plot për njerëzve Vetëm këshirë mu shkarkua Vetëm këshirë mu zbraz E Allahu nuk e ka pojtë njerën mu zbraz si gjithë zbrazat hajvani Ja, Allahu ka, ka zbrit ajetët për zbrazjen dhe shkarkimin e, e njeriut Kur ti ki nevoj për mu zbraz, ka regula Edhe nevojtore kur he ka regula me cilin kam he E si ullësh E si përdor ujin E sa i përdor Djetarë kanë shpjeguën nga hadithet e pengamberit Ale i salazam detalë për detali E nuk o si kur që plot për njerëzve Vëtëm inë aty edhe Si kur Do më dhonë pa asë një etik Pa asë një ruajtje Qka tha salazellem Këta të dy Apo Për dënonë që diqka se za njerëzit madhe Ama të Allah, Allah o është e madhe Së rujt Djetarë kur kanë dhonë Pse që të dy Janë dënue A nuk e kanë zonë të madhe Po mërë e ti Thjesht Kur na fullan me zlis Filani, alani A e njëte, asë njëte Kur qo minë apjalti me zlisi A e zonëm se këna bëhë krim Më arë, dikush të dhe më në thonë Tash, duni me pagujt Penalti Gjikat Jo, së këna bëhë kur gjo Dërsa ti e mush me mish dëvdekt Dhe i dyti Etë e nuk e shrujt, nuk ka marr taharat si duhet. Këti chips, gjithsej donot, kur ti s'mar taharat si duhet, zbat qabul namazit. E kur zbat qabul namazit është rrezikshme. Vonë, këto janë ato lidhje të, të zot, të cilat i kaprua ka Fej Allahu te bareke ve taala. Anaitha Allahu jallaluhu, wailun likulli humazatin lumaza. Mir, por ata i cilë, por çesh dhe tall. Njerëzve. Gjithashtu ka edhe hadith nga pejgamberi alayhisallatu wasallam për shtrëngimin e akuzës, le përgojimit dhe dëshmisë pa të drejtë, apo të folurit pa të drejtë. Në kohën e pejgamberisë sallam se ka qenë grua e cilës ka pranuar Islamin. Por para Islamit ka qenë një orë për për dalë. E dalë Ka hetë shumë, pa kufi Kur ka i një islam për nga meri se sellem juridikisht nga anë a Zotit Duhet me pranu tjashtë më në njërzve Edhe nëse ditit qka, intime Zguzon më upërzina të O munë është ti me ditit qka, qikur që dojnë do O e dijune, anë i pëse e ditit Ski të shmi shërjatike Ski të shmi shërjatike Duhet me pruve dëshmi validet e Zotit, jo të ti Aste gjikaci, aste njeri Këtë grua, për nga me samë, njën të lafë e plotë dhe djën të për ta Pre aso që ka arë transmitim se ka, kanë hi bura e kanë dal Burat huj, në shpit grujës kanë hi kanë dal Dhe kjo nuk e vogël Me hi burat huj, në shpit një grujës Sambur i vetë, nuk ka mahrem i vetë Kjo është objekt më akuzuar Tha për nga me risallallahu aleyhi sallim Loh kun të rajimen e haden Lera gjem të hedi Shikoni regula Shka dhe më thonë regul shëriatike Kjo është disipline e zotit E jo ajo kautizmi njerëzve Dikushtot Po kjo e qartë kan ap Kan hi burat e huj Po dhije që kan bohe E qka dhe apen nga meri sada selle Tha mukan që une e kisha gurzu di kan E kisha gurzu që ta Amma s'kena fakte E tash, ajo himje e burave aty S'kena fakte Fakte katër dëshmitar Besushëm, të drejt Musliman që s'kanë rejt kur Dëshmojnë para Allah Se kanë pa mesit e të tëre Një bur të zhveshër me një gruje Që ka vahoritet S'kena fa Nuk kena Në njerit tjetër arte për nga Meri Sallat Sallem Dhe i tha ja Rasullallah e këmë pa gruënë teme me një burë tjetër dhe gjëtarë kanë thonë njëri nuk akuzon gruën e akuzon gruënë vetë që ka bozina po së seshe si do mos të arabët si do mos të arabët dhe mundet me dollë dikush u ka prish njerëzve e, morali, u ka prish do më thonë plot prej që shohim dunja se ka problemaj se i ndronë vetëm veç ka qef mu lirue jo, të arabë të ka në madhe Ta rap Familia, muzon, namoritet Aje kam shill dhejrën su pa kur mu E kam shill dhejrën Ska do është me volë me kërkan prej turbi dhe marës Dhe i ka thonë njërës u Allah E kon pa grënën të jme Me një burt huj Qish e ki pa Qish e shof une vetën me ta Qiko Për një mësëm nuk i tha Valla Ti ma shume do grënën të jme Ukri argument ko ka Çajza pengavele som. Katër dëshmitar ose shkopin. Katër dëshmitar ose shkopin. Për shkak so se kam dëshmitar, ata do të huajnë. Tha bonë ku pagrën të ime, çish me nejt me tatash. Ata do ta prit, ndoshta zbrit Allahu diçka. Ata rallahu zbriti ajetën ja e surrës Nur, ku Allahu jeli ona ta kusheshë gruën e vet me diçka e cila akuzon për amoralitet. Let boin ka 5 herë malkim nër nërmëzveti Lëthoje gruja katër herë Pasha Allahun, katër herë Edhe në fundë dëthoje Hidrimi Allahut, qovë mbi mua Si të kisha bahu në diqka Dhe burin njëtë Nëse bojnë të ditë, dahën Por jesin të pastër Jesin të pastër Madhjë jove qka që Në këtë rast Për nga meri sallallahu a.s. Shkojt e kjo gruja Qka e akuzoj buri vetë Dhe e pa se kjo gruje ka dishka Nga se ishin mbledh familje e vet Ajo e kshyrke familjen e vet Edhe e kshyrke këtu shka pithot për nga mësëram On du njo me pagujt o nga hiret Njana pithia me I tha për nga mësëram Nëse ke ba o dishka Ma mira mu pagujt në du njo Nga hiret a du Azapja i madh nga hiret Ajo e kshiri familjen e vet Dhe tha i jo Bani benë Allahun se s'ka bakur gjawë. Jo. E shloj, pengambejre s'eshele. E shloj. Kjo e ligj i Zotit. Ligj i Zotit erunë dherën e njerit maksimum i qka s'ka ligjë në një niverzë. Si shëriati Allahut që erunë dherën e njerit. Që eruan dherën e njerit. Andaj, djetarë kanë prur regullë. Se në Kuran s'kemi gjetë, diçka mofendu se. Dhe më shkel se për të drejtën e njëriut Sesa cënimi nderit të ti Sesa cënimi nderit të ti Sesa për qeshja e ti Qofta jo dhe me gjeste Andaj Allah u zhjillival në surën Isra e ka pru një moment Kër Arabët pa pagan E ka në qesh për nga mberin Alei Isra me gjeste Ju ka fol për nga mësram Si kur që e ka në do zanat ha, Me kry e bojnë Ha kë ha, Haj Ti do të sprit, ti apo ja e di kujt më si, ti apo ja e di kujt më vesh. Ne monki vet prit me lviz trupat e ti, edhe gjymtirët e ti duke i përçesh njerëzit. Fot Allahu Jellalu, wa'ilun. Mier për ty që kam me djajt. Mier për një njeri i cili e ka marrë pozicionin edhe po i tall njerëzit. Si do ti del kënjëri para Zotit Jeli Jelalu? Ai kum kriju në rob të vet, ti mi tallata? Ai kju, ai kum kriju në njerëzit që ti të bash hajgare me ta? Ti të zbavit është me ta Ti të arktohë është me ta Andaj Allah u gjiloha e ranoj këtë pun Zguzon njeri me folë për dikand Zguzon njeri Andaj Allah u gjiloha këru akuzu a isha Që ka tha? Kushtë dhe që ka folë? E mërë në dënimin tëllë shkopin këtë dunja Allah u gjiloha njanit për të një ala për nahirat Walledhi te walla kibaraha Tha Allah u te bare kje vëtëra E aji cilë e ka shpi, ka të shpifje i pare Aji ka dënim shumë të madhë në khirat Ndunja nuk është kurgjant Shka dënonë Allah u gjelluan në khirat Ndunja maksimum jo me dhek Më në pale sa në zapë me dhënë Më në vonë del shpirëti E atje nuk del shpirëti Kjo është ajo Andaj, Allahu Subhanahu wa Teala Në Kur'an Dhe në sunetin e pengamberi seserim Dhe ka shumë prej fjallëve Do të vinë anë gradualisht Ajo që ka duhet të kuptëm besim që deri njeriu të shihet shkamu kon pa besimtar nuk kon em lume e shplume nuk ka shpuna jote nuk guxon me vol për dikan sepse Allah e garanton shumë ande Allah u jeni sura al-hujurat fa adat at akuzoj njerzit pa faj e morin emrin fasik i prishur bixal ismul fusuk sa keq e mor emrin e prish pas jeki pas besimtar jekon besimtar, s'ke fol për kërkan t'ka shtiti kësht loja me fol apo t'ka filtruhe dhe t'ka mor me veti dhe qëka ndodh tani fol tha dhe u gjilora sa e mëri shumtuar është me thikë njërzit i prisht sa keq është njërz me thonë rruju pifila nësaj fol ajt përgojën ajt qesh ajt tal sa e ligë është kjo anë e dhe u gjilora e ranoj këtë pun tha pas taj Elladhi juma mala waddada dha os ta icili im lehr parat im ledh azai numronato do berman ndo me çdo modhën e keqja e tubimit dhe numërimit do tham se nuk është për qëllim çdo tubim dhe çdo numërim por është për qëllim teprimi dhe harresa e Allahut yahsabu anna malahu akhlada aimandon separya e ban por harshum Dhe s'ka mundë si dikush me me të këtu dënjo përherë I përherë shëm I përgjithmon shëm është vesh një qenje Dhe ajo është Rabbul Alemin Zot i botrave Ska lind Dhe nuk është i lindur awal, Hua l-eval, hua l-akhir, hua l-zahir, hua l-bathin është Allahu Gjillivala Kë ka tha në Kur'an surë l-hadid Ajo është i pari pa filim I fundit pa mbarim E njërzit dhe gjinët vdesin Njërzit dhe gjinët vdesin Së mund është ti me zongët në një Kini bëti sa njërz dhe si do mos këtë uh, Zamanin e kapitalizmit Zamanin e demokracis Kur gjithë s'ka është me të ngutme Në ngutu blet pare Në ngutu se shkove, në ngutu se mete E kur mu qëtësue Kur mu qëtësue Kur me e në alpak A dhe sa shpash përshimull, mjekë të thojnë, qëtsoj ju pak, ratoj ju pak, kadhal Alloh, pse ka po namazin, në allu, prejt Pse ka po gjërimin, edhe hajrë me të anal, prejt Se vesh me, me mbushat barkë nuk o, duhet edhe njerë me shpraza ta Alloh i ka pru liqët e qëtësis E nga bidhikri lehi të të më inë në kulub Edhe zemra duhet mu qëtësue Këni bati kushtaj e nga rkonë Këtu fitimi, atje fitimi, kjo pare, ajo pare, shkoti atje hajdeti këtu, ke djeta ishko në qështu me dinamik, me shpici, edhe në funi pje infrakti, dhe rahmetli, a shkoj, a shkoj, a, po, ka shkue, për pak se në mëni një penzijën, po, ti, a ti me kam kipun, ti allohën për në mashtrua, punoju në 60 vjes në allaheqën dhe në fun, po, allohë, në bazët e nana, sa është, një ditë për para të asjel infraktin, Emrin për herëshmërin Së mënir A dhe nëmi që kamrin për herëshmëria Me bingën dhe i zotit Me robëri në dhe i zotit Ajë cili i ka ndor Ajë cili i ka ndor të gjitha Njerëzit ashtu frapojnë pas parës Si kur më ka në zotit i varëfor Hasha vë kellëna Që ështu do Andaj i dëgjën njerëz përshemull Filani ka hapë duqan nga të muë Filani ma ka qelë Biznisin temë kërshimeje Pune ma dhe O mësë të të dhamor tijaj O e ka qëllë e ripë rizkun e Allahu qëllë e qëllë e lëhu Sa në dunjana i shofë në një duçan të lojt njët me qindra rag Dhe si qëllë e ka rizkun e vetë Dhe kitë kjo përdo në nga qka E ahsebu enne melehu e khlede A i menonë se si të mële dhe pare shumë ka mu barahat Hasha vë kella Andethe Allahu qëllë vë ala kella Kërësë e si? Qërësë e si? Shka mu barahat? Nuk mundoj me bëu rahat. Në nuk e lejon ligji, kodi që ka vendosur Allahu në këtë dhunja, që dikush më të bëu rahat. S'ka munti. Milionerat më të mëdhenj, lejo për milionera. Lejo për biznesmenë në dhunja. Shëtsum, shërcimin më të madh. Të ka bar, ka depresion që zdisi mes vrazaj. A keti ka? Po kur jax kanë në fund. E ti doshta, Allahu ka Furnizue me një pag modeste Me një tëhir modeste Por ki dignitet, ki qëtësi, ki fëtir Ki rahati, ki familje, ki e vlat Ki respekt, ki autoritet Këto zblejë Zblejët me pare Njerëzi sot investojnë Sot ndunja bon që mendurina Vec me mor vëmendjen Që ta shojnë njerëzi Andetha dhe u gjillu ala Kella le ju mbedhenne fil hutame kurse se si, tallë njerëzve, për çeshja e njerëzve, zban më të madh tyje. Ti kur e tall dikant ti më i vogël jet. Andaj habing Amir sallallahu alei wasallam ma tawadaa ahadun lillah nuk ulet dikush për Allah. Shikoj ulet dikush për Allah, për ulet, bëhat modest i thjesht, illa rafa'ahu Allah, vetë Allahu e ngrit. Vetë Allahu e ngrit. E ngrit lajër i njerëzit që i është modest, o njerëi. Ka njërzi dhe, dhe ka shpirë, ka, shpir, ka zemër Andë Allah u gjilë gjelalu të kundër të dhe kësojna I në në qmoj Pasaj tha Këtë njeri do të ahedhim në hutame E qka është hutame Tha Allah u të bare kjo e tjala Wa me e dërake me l'hutame Ku e ditit qka është hutame Dhe kërë djenë Kur'an Ku e ditit qka është hutame Kemi thaën se është për qëllim Se së mund është me dit Dhe për me rritë Çet çka po folët për ta? Nuk e dallau, ku e di ti çka kjo? E para s'e di. Pa ta galtzuar Allah. E dytë, s'u so shumë e madhe. Roma drok. Çka e di ti? Çka është kjo? Pastaj tha: "Narulllah al-muqadah." Kemë përgadit për kta çka i përçesh njerëzit dhe mbledh dhe tu bën pasuri pa qarar dhe numëron ata Dhe me ndonë se me pare ka me shpëtue Tha Allahu Gjeli Gjelalu Kena me gjujt në zjarë të Allahot Dhe shikoni këtë përkatsi Shikoni këtë përkatsi Këni pakur e pandi kusht një punë Thotë unë e kumbaj E ka bo një ushqim të mirë Thotë unë e kumbaj Ka bo një vetur të mirë Thotë e filan firma sështë Dhe jo filan firma krenohet Gjdo kush veprën e vetë e merë Qo thë jo Manifestimi fuqijës Cikur që dalin shtetet e ndryshme Dhe manuvrojnë me armatim Apo Manifestimet të arve Të mija të thot njëm këto Moni ka dhëndu njajët që Na kena që ka sforc Allahu Gjele Gjelelu I kërstnoj këta njërz me qka Na rullah Nuk thaz jari këtu i gjenemit Dhe shikoni Kur është cënuen deri njërzve Allahu zjarën e ka përkëcu vetës Unë e ka me gjek Unë e ka me gjek ata Oshimu shpeshve në Kur'an Apo naru gjehenem Zjarë i gjenemi Apo gjenemi Apo gjahim Apo lavah Apo, lava, apo termen ndryshme që ka pruhe Kur'ani për gjenemi Në këtë rast Kër është cënun dheri njerit është përdoz digniteti ti është përqesh aj Dhe shkel njeri Zhiloara, këta këna me e kalme një zjarën Këtë zjarën ka qëjtë Narulloh, zjarën jemë Zjarën jalloh A mund është me para me ndu Sa është e ma dhe mushkel dhe një tjeti njëri jut Nuk shpëtojt Nuk shpëtojnë kërkush Prej atyre dhe sëtë përqeshi njërzit Leje, harroje Ski mundësi mi shpëtu e dënimi të allot Nësë tjekë e përqeshi dikan Ska në shpëtu a sahabët Ata dhe sëtë kishin fol ishi njerëzime me nam por pengamberi se sellem tha, këta, këta do të hojnë shkupi se, se folle e ti për që ka i dëfol dëfol për ndere të njerëzve i njerit është kapitali maj ma mësë ti a merë ndere në qka jetë pjatina mësë ti e zbraz për e dignitetit i a merë qiltërsin pas tërtin, qka jetë pjatina kush pra nësot dunja, për qemur ta kuptosh ma thjesht Këni pasë në dunja për shkak një damari që ka metë për njërëzë lëkut Kur dojnë sotë në dunja më rëzuni politikanë, qka bojnë? Qka bojnë dunja? I nxeri një skandal A i skandal me që ka të boje? Ha, me pasërtin Mirë, para shtrot, pytja Pse kur nxerët skandalja i bje? Sepse nuk duron presjoni njërëzve A i me atë skandal me metë atët Andaj kur sino unë jam në teatrin, thot "Unë të zbuloj ti skandalet." Ki thot "Unë të zbuloj ti skandalet." Mirë. Tërhecu lei ata. Pse skandali er Zonjeri? Se në natyrën e njerëzve është, se nëse ti përlih shkolle, shkolle. Andaj na kemi përmend kur kemi folur te pejgamberi sallallahu selam, te shpifja. Pse e shpifën Aishën? A ishte për sëllim Aishja? Jo. Ishte për sëllim pejgamberisallallahu selam. Ibn Seluli kërë e shpifi ajshën S'kish punë me ajshën Nuk i dreson të ati ajshëja Ati i dreson të pengamberi së sëllëm Që të përhapët me dine Se Muhammedi pengamberi Allahut Aleyhi Salatu Sëllam Grujën e ka lavire Hasha vë kella A në e allohë e bonit madhe Kanë me pata që e kanë kan shpik ta Kanë me pata që e kanë shpik ta A në shia të sot e shanë ajshën E shanë ajshën E dhë në nuk i dine që ka poha jo Njërës pavler E shaj ngrujnë e për nga merit E shaj në bubekrin dhe o merit Allahu e adha shëta da që ka e meritojnë për dënimit Andaj, thadha u gjiluar e nërë Allah Kus i kesh dhe i përqesh dhe i tal njerëzit Allahu ka përgadit zjarë Dhe e ka përkacu i Allahot Zjarë i Zotit A unë që para mendua A unë që para mendua Një zjarë që ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka Dhe mu kënë ekspert Abo e ban flak Sikur që i pibojnë flak sot Abo e, e ka zbulu njeri ju bërthamën Dhe me bërthamë që në hava Sikur që i ka mbojnë shpërdimin e, e njohër Në Hiroshima dhe Nagasaki Sot e sot njerëzit smua dhe vdesin nga Të mbeturat e E këqia që i kalana jo Nërsa bota shvillu edhe ma shum, dhe ma shumë Dhe shpërdimin ndryshme ndodhin dhe njohë Dhe flak e madhe Së në mërë vetin ajë qytet me, me mujtë të t Këtë këta kushe ka bojë, njere ka kao Njere Po parëmënë kërë ta kalë Allahu gjelë gjelëlu Ajë qële ka ispiru njere Që me e gjelë zjarën Dhe me kalë ata Tëtë Allahu të barek e oteala Elëti të al të taliqë Alël efida Kërë zjarë i Allahut është asë zjarë Të të taliqë Alël efida Të të taliqë Djetarë kanë dikomente E para të të taliqë Alël efida e kallë kitë trupin e njerit dhe shkonë në rip para zemrës dhe bon, i afro të të liu aler e fide ja kallë kitë trupin njerit dhe i shkonë të zemrë dhe sikur donë me, me kafshua dhe zemrën po sikur i bani presionet dhe zemrës kjo është komenti parë për ja lena lojë gjahë zemrën që ja kallë kitë trupin vet që ta shioje zemrë dhimëtën e kësajt kalme apo? e kini pa njerës të thotë zemrë atum dhimët Ka për qëllim që piesa më edhë ëndishme të une është lënduë E adho u gjithë dhëtë kizjarë Në komendin e parë është se e kalë kitë trupin Dhe i shkon zemës dhe i ri për para Veq e këshirë I ratullohet Kështë komendin e parë Dhe i dyta është zjarë i cili Deporton zemër Ta kalë zemër A dhe i së djetarë kanë dhëmë Komendin e dytë është se ziari të cilë si na ka përgatitur Allahu për përçeshësit dhe për gojuesit dhe cënuesit e ndërave të njerëzve është një ziar që si ka koll zemrën. Dhe në kët command kanë thënë dietar. Pse ka përmen Allahu ja koll zemrën? Ishqoni Kur'ani. Nuk javasin shkurgjao. Një ziar që ta si koll zemrën. Ktheu fillimin e surrës. Mir për ata që i përçesh njerëzit dhe i tall ato. Mir tallja jote çka çka ka çka ka prek zemra, ta koll zemrën e ke kallë një zemër e ke të dhëndu një njëri apo e Allah u gjithë ka përgatit zjarë takë thanë ata mirë po jë me lafe me zjarë më fundë tha Allah u gjithë lëvala inëha alejhim muqsadeh këj zjarë është i pa ikshëm së një i ka tina muqsadeh muqsadeh mughlaka imbilt imbiltë Allahu në zjarë fi amedin mu meddedeh në shtyllat hekurrit të të shtrirra kanë ardhur dy komente, koment i parë sigurt shtylla të derës të burxheve. Keni pa? Shtyllat moja dhe ai ka vënë për ato. Apo? Kjo ka ardhur koment i parë, koment i dytë është mbi kokë. Fi Ahmedin Muhammadada, pra hekur të mbyllë të shtrir mbi kokën e tij. Pra zjarri është mbrenda dhe ai nëse provon me ik ka hekurat. A ka maranë se që si ka që? Ska, e kë nuk është hajgare Këta nuk kanë romane Këta nuk kanë më mbush kohrat Këta janë fjallë të zotit Këta do të ndodhin Pesimtar të të më morë kërsnimit Allahut shumë serioze E me rrujt gjune vetë Mos me folë për njerëzi Ski nevojt me folë për kërkan Ska obligu Allahut me kërkan Të ka obligu Allahut me këshirë familën tëne Me rrujt familën tëne edhe me kri farse të Allahut Dhe me lër të pllëqë atë afida. Të Allahu na ka përgatitur një zjarr ta kall loçkën e zemrës. Sigur që janë kall loçkat e zemrës kur është lënduaj. Andaj kjo është kjo sure e cila është mbush me kërcënim. Për çfarë arsye? Për një vepër të ligë të njerëzve, ai është përçeshja dhe akuza dhe cënimi dhe përdhosja e nderëve të njerëzve. Ne ajoshmi Allahu te baraque ve taala ç zoti i ngjëll jlalalu tiruan gjua tona. Mospërzimi në nderët e njerëzve. Mos përlini me ndere të njërzve E lushpja Allah unë të bare kje vëtala Që Zotë Ion Gjilë Gjelalu hu Timbu zemra tona me iman Ti buzëjënat ona devocsmori, ti buzëjënat ona moral. Elush Allahu te bareke wa taala jazoti unjile jelaluhu. Ku ja kemi çeluhuar shpreh Allahu dhe Allahu tash problem ku kemi gabuar, ajo është prej meve të së sheitanit. Elush Allahu te bareke wa taala jazoti unjile jelaluhu. Musliman ku dish Allahu te dihman, edhimat e musliman Allahu ti mbulan. Fuqarat ska mot Allahu ti pasuron. E pasani ku musliman Allahu ti ban te xhmerr. Aquulu qouli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu. Innahu huwal gafururrahim. Walhamdulillahirabbil alamin.